Але і спокута, нагадує Зінаїда, спокута теж враз. Якби я в серці надто-надто мордерець, поривами гніву, як з пожежі, коли я зрозуміла. на замін власного вбивства пережито жах чужого. Кріпімося, нам самосуд мостик до віднови. Примирює Веніамін, вертаймось, там рух. Спішать санітари з насилками. І видно власника магазину. Вслід полісмени й детективи, серед них Кірк Чойс. Оком скинув на лежачу жінку наглядачів і вирізнив Олега. Той заспішив. Моя година. Мушу негайно додому, я трохи простудився. Була перерва, і я подрімав під протягом на бетоновій плащинці чорних сходів. Він пішов. Тоді Чойс подає ледь помітний знак одному з детективів хилитись слідом. Спазми душевні на додачу до недуги, пояснює Вен'ямін. Ми про неї помилились, від неї він теж терпів лихоманковий стан. Я згідна, він на межі кризи, і одинокість йому недобра. Крім того, я так подумав, чи він міг вирвати в мить коріння любові з серця. А тепер віко труни, з обмови, грозить, і тут страшна подія, помічаю, Сержант поліції ворог, один з тих, що крились проти церкви, взявся знищити. Зінаїда, болісний час, миші звідси. Подвійна катастрофа. Недалеко від містечка при дорозі довіває до підбитої автомашини Аркадія Димрява від другого авта, цілковито зруйнованого. Таїса, притихнувши з болючої прикрости, зладнує розсипану зачіску. Я так турбувалася, на що вино? Вино дрібниця, а мотор, пуф, 450 доларів з кишені. Під страхову суму. Аркадій обзиркує в шкоду, чіпірі чи чіп п'ятірні. Старичок зовсім авто стратив, спочуває Таїса, он як курить. А чого мені нарізавсь? Відповідає сам, так в законі. Запах вина, я кавою згасив. Старичок тверезий, відрізнила Таїса, скоса заглянувши в люстерку з торбинки. Ось погнутовав ті скрізь. Я заробив на вирій. Але ж ви цілий я теж, коли йому півголови скривавлено. То що, старий жук через нього крах. Страшенно жаль. Він такий поранений могли вбити. Ніяк ні. Якби важко, я на руках би відніс до лікарні. Не мордерець, як декотрі музиканти. Я тут випадковий і другорядний учасник. Тут над своєю втратою. Виходить, основна учасниця я сором так натякати? Сором, бо цієї подорожі було б гаразд. Аж вистрачив вимовою Аркадій і, обторкавши мотор, обтирає ганчіркою пальці. Чи то я вигадала? Ви ж запропонували в блакитний вирій їхати самі. Чого придираєтесь до абищець? Як то абищець? Зрештою мушу просто справити неправдивий вислів. Це то я збрехав, так? Ей, рано зачіпати струну з заліза. Випочали, врізала Таїса і відхидила обличчя. Та що ви справді заладили в стуки? Аркадій скривився, аж зубами виблеснув. Як ви зловлюєтеся, скипіла Таїса і почала терзати густиночку. Як передусім потерпілець тут. Шкода, а здається, я потерпіла більше. Дивись, чим? Товариством з вами і від'їздом. Я порвала назавжди дружбу з людиною, що в біді старається завжди про інших найперше. Ну то вертайтесь до кращого, я поганець. З ним розрив непоправний, але й від вас відходжу. Скрикнувши, вихопила валізку Крізь відхряпнуті двері автомашини І поспішила звідти «Куди ж ви так скоро? Хвилину?» Аркадій сценічно простяг руки вслід «На автобус!» – відповіла вона, обернувшись «Якби справді для вас блакитний вирій уявлявся дорогий Не поставили б ціни ремонту вище від нього Задумала авантюру легку, а несподівано завела в витрату Може вислати вам чек на повну поправу? «Простіть необачність. Катастрофа могла покласти нас в могилу, я ж відповідаю за двох. А витрата нічого супротивирію, забудьмо суперечку».